До того ж, для нас не було таємницею, що в путивлі з кожним днем більше ворожих солдатів та офіцерів. Німецько-фашистське командування готувалося до наступу на Спадщанський ліс, як до серйозної воєнної операції. От чому доводилось роздумувати про куди більше ліси, які лежать на північ від Глухова, за Сєвськом і середина Будою. Згадати старі партизанські таборовища. Де в роки громадянської війни збиралися українські партизани проти німців-окупантів. Однак розмов про відхід на північ ми не вели, готувалися до зимівлі в Спаччанському лісі. На північ Морози, які віщували нам бої, вдарили відразу. Болото Жень швидко замерзло. Гітлерівці заворушилися і не тільки в путівлі Наші розвідники, що їздили на базари під виглядом селян і колгоспники, які були в нас розвідниками почали повідомляти про рух автомашини з загонами противника в бік Путивля, з Бурині, Конотопа, Кролевця, Глухова, Шалигиного То в одному, то в іншому селі на південь, північ і схід від Спасчанського лісу дедалі ближче до нього з'являлися окупаційні війська Стягнуті з сусідніх районів На жовтневі свята ми задумали провести В одному селі поблизу Спадщанського лісу Районну конференцію вчителів Група агітаторів під керівництвом Паніна Вже вела підготовку до неї Залучила до цієї справи багато сільських інтелігентів Налагоджувала зв'язок з вчителями, які жили у віддалених селах А також з міськими педагогами Намічала місце і час її скликання Цю роботу, якій ми надавали дуже великого значення, довелося припинити. Вороже кільце навколо нашого табору швидко змикалося. З лісу вже важко було виходити. В селах і хуторах, де ми ще недавно відкрито проводили збори і мітинги, звідки колгоспники під водами привозили нам продовольство, з'явилися карателі. «Випав сніг. Тепер по лісу не пройдеш, як восени, коли дощ за тобою стижини змиває». По наших слідах противник може вийти просто до місця розташування загону. Через ті сліди, на які мимоволі ми почали звертати увагу, обжитий ліс відразу видався іншим, раніше, наче жили ми під дахом, а тепер просто неба. Коли настали морози, деякі партизани, що поспішили обміняти валянки на чоботи, почали думати, чи не прогадали. Командири поглядали на карти, а бійці на взуття. Одні знали, інші здогадувалися. На нас чекає дальня дорога. У всякому разі без очайдушної боротьби ніхто з путевлян не хотів покидати свій лісовий табір, свій район, де не тільки в Рудніва, а й у багатьох інших партизанів лишалися сім'ї, близькі, де колгоспники мали нас за своїх захисників. Незабаром після жовтневих свят наша розвідка, яка підтримувала зв'язок із сім'єю Руднєва, повідомила, що його дружина Домна Данилівна вирішила перебратися з молодшим сином, семирічним Юрасиком, у Спаччанський ліс, бо на хуторі далі неможливо ставало жити. Гестапо вже, здається, натрапило на її слід. В домовлений день ми зустріли Домну Данилівну на узлісі біля стіжка Сіна. Вона пройшла кілометрів 25 глухими дорогами, уникаючи зустрічі з німцями, несучи на руках хворого сина. Семен Васильович не знав, що робити. Обстановка склалася така, що взяти сім'ю в загін він не наважувався. Небезпечно було і відсилати її назад. Довго стояв він з дружиною біля стіжка в сумному роздумі. Обоє вболівали одне за одного Обом хотілося бути разом у ці важкі дні, але треба було подумати і про дитину. Кінець кінцем Семен Васильович вирішив посолити сім'ю в однієї знайомої бабусі-колгоспниці, що жила в Новій Шарпівці біля самого лісу. З тиждень прибула тут домна Данилівна, щодня зустрічаючись на узліссі біля колгоспних сараїв з Семеном Васильовичем і Радиком. Тим часом кільце ворожих військ навколо Споччанського лісу стягувалося дедалі дужче. У Новій Шарпівці, незважаючи на вжиті заходи конспірації, багато хто здогадався, хто та жінка з хлопчиком,